казала. Прийшла за вашим благословенням, Найсвятіший Отче, і за вашою поміччю. Тоді папа поклав на неї повільний хрест, подав їй руку, і вона поцілувала руку, бо сподівалася від неї помочі. Матільда радісно кивала. Так, так, ах, як прекрасно! Яка вона рада, що влаштувала цю зустріч і що все починає як найліпше Саме так, як і має починатися І все завдяки їй Завдяки її доброму серцеві Їй любові до справедливості І до святості Святість повинна запанувати В світі цій великій меті Вона присвятила своє життя Великій меті Велике життя З'єднала його З справами римської церкви З її первосвящениками Шукала в них опертя. Вони шукали опертя в неї. Що вони без неї? Що Григорій, Віктор, Урбан? Не могли діяти, бо не мали засобів. Засоби давала їм вона, графиня Тосканська. Не могли розкидатися словами, бо всі їхні слова від Бога. Тоді говорила за них вона. Не могли мати жодної близької душі, навіки повінчавшись з церквою Матільда ставала для неї такою душею, не лякаючись людського поголосу. Урбан – супруг церкви, Вельф – супруг Матільди, та ні той-ні той не живе з твоєю жоною. Так кажуть, хай їй байдуже. Вона має велику мету і повинна її досягнути. Папа мовчить зазвичаєм, тому говоритиме вона – щоб помогти цій упертій сарматській А Ваша Величність, ми з Найсвятішим Папою знаємо, що вас вивезено до Германії в дванадцять літ. Дванадцятилітній Ісус так само був загубився, і Марія знайшла його лише через три дні. Він бесідував у храмі з учителем. Мене ніхто не шукає, хоч теж Загубилася дванадцятилітньою, гірко мовила Євпраксія. «А хіба ви не в храмі і не бесідуєте з найсвятішим учителем ваша величність?» Вигукнула Матільда. Євпраксія поглянула на папу. Той сидів мовчки непорушно, в тупому збайдуженні. Чи казати йому, чи просити, чи вимолювати в цього чоловіка покривки свою свободу, як же брати збирають на папертях милостиню. «Я вимагаю справедливості», – твердо сказала вона. «Мене знеславлено служителям вашої церкви. Моє чесне ім'я – втоптано в бруд. Я зазнала знущань і наруги від імператора, який давно забув про все людське. Тепер до цього додалося і зовсім неспогадане. Ваші прилати, мій сповідник – Забувши про таємницю сповіді, потоптавши правду, папа мовчав далі, дивився виленілими очима простір, аж євпраксія сполошилася, чи слухає, і чи не глухий, як Генріх? Мала досить гіркого досвіду розмов з глухим імператором, тепер ще й папа. Вона вмовкла на півслові, хоч як заохочувала її знаками графиня домовлення, і тоді згори пролунав зривисто-високий, нагадував Генріхів, голос Урбана. Від Матфея нема бо нічого закритого, що не відкриється, ані захованого, що не виявиться. Відкрилося б і виявилося, коли б не її відчай, а могла ж мовчки терпіти на ругу, прикривати весь бруд і розпусту імператорського двору і самого імператора. І все лишалося б закритим і захованим ще й досі. Та як знати, чи не твориться таке саме скрізь серед королів, герцогів баронів єпископів єпіскопів? Адже покрива б отбодом імператорську гить, мовчав до часу, мабуть, так би й умерло все в невідомості, коли б не сутичка папи з імператором, у якій викриття брудного Генрігового життя. Можна було використати як найстрашнішу зброю. А вона щоразу вижд жертва. Жертва Генріхова, жертва Абата Бода, жертва Матільдена, жертва Папи Урбана. Ці люди не мають жалю, як той жорстокосердий Авраам, що не здригнувся серцем, приносичи в жертву Богові свого рідного сина. А вона для них ще й чужа. Отож, Байдужо ненависна. Нею жертвуватимуть легкою охочі, як уже зробили це руками Абата Бода. А той продав її. Довго ждав, щоб узяти якомога вищу ціну, діждався. Ваша святість. Порушила нестерпною мовчаю в праксія. Соромно говорити, а ще більший сором подумати, що про мене рознесено по всьому світі. Чому чужі гріхи упали на мене? Матільда посмикувала шиєю. Видно, не їй встряти в розмову, але стримувалася, бо ще ж нічого не сказав папа. А той мовчав, й владно поводив очима. Думав, чи просто вичікував, коли відчій імператриці дійде до краю. Але скільки ж можна вичікувати? Чи не досить з неї? «Я прошу вашого заступництва, ваша святість!» Намагаючись бути якомога покірливішою, Поглянула на папу Євпраксія. «Вашою найсвятішою владою, Захистіть мою честь, благаю вас! Погасіть полум'я сорому, В якому згораю безневинно і несправедливо! Згляньтеся на мою молодість! Моя душа чиста, вона вмирає від бруду, Кинутого на неї злими силами!» Визволіть мене від злих сил ваша святість. Я не хочу повертатися навіть думкою до того страшного чоловіка, який зветься германським імператором. У вашій волі звільнити мене від шлюбу з ним».